бо вони особливі. «Чарівні?» – прохопився я. «А вже ж?» – хитнула головою бабуся. «Чарівні, телескопічні, на спецзамовлення зроблені. Без них я майже нічого не бачу. Як я не помітила, їх наче вітром здуло. Біда, я й додому не дійду, не втраплю». «А ми вас проведемо?» – вигукнув я. «Правда, Ромко?» «А вже ж?» – підморгнув він мені. «Ой, спасибі вам, дорогі! Ну, тоді ходімо!» Бабуся поклала руку мені на плече. «Чомусь саме мені, а не Ромці? Хоч він вищенький і міцніший. І ми пішли». Ромка ривниво глянув на мене, але тут уже нічого не зробиш. Кому поклала, тому і поклала. Ромка відчув потребу щось сказати, і він спитав. «А як вас, пробачте, звати?» «Маргарита Степанівна», сказала бабуся. «А вас?» Мене Ромка, першим вигукнув мій друг. Мусив же він підкреслити, що він лідер. А мене Вася, сказав я. Дуже приємно, панове Вася і Ромка, усміхнулася бабуся, наче підкреслено поставивши на перше місце моє ім'я. Ромка це помітив і скривився.